Gerri Bamaz angeluko pastizagileak ez du bere en bere enpresa, alduden finkatuko bernadetak gain begik zurekin. Aldudeko lantzelairaginpe ja bilu pesa txikiak zituen bizko tsa egleak baina banketxeak ez dutegitzen eta proietua ez du bideratuuko. Behogoi bate euskaldun Nepalen ziren lurra ikaratu delaik eta ustez eseeurik neok eztubizia galdu, horien artean ejo berreta merxe lada berru Xberota jake beren aabaari begionake mandazkote. Euskal gazteriak, Euskal ihatiak entzuten, Euskara mintzo duten gaztek zer irakurtzen, entzuten begiratzen dute aktualitateaz jakinean izaiteko, herria aste kariak inkestabate gindu, baijonako etxepare lizioko e, ikasleek galdea eginez. Euskal Herria Zuzenean festivalak aurten hogoi urte, sortzaile espirituarekin formula berri bat dute aurkestoat antolatzaileek publikoa inahosi eta proposamen artistiko hainitza eskainiko dute lekornen ustailaren hirutik bosterat. Eta aroa zurekin, Charlotte. Mai, haro aski edera egungo, bederan ateri goizuntan eta arratxaleuntan iguzkia gertziak ere izanen dira, temperaturan aldetik, bederatzi eta amasei gradoren hartzian. Tierri bama, zangeluko pastiza egile ezagunak ez du bere lantegi behia alduden plantatuko. Garazi baigoriko herri elkargoa da, aldudeko lantzelaiaren jabe, eta bilurpeza txikiak zituen biskotxa egilearen zata. Bainan, egan bezala, berriki jakindute, etzela alduderat jinen panxika gambidea. Mundu mailan sari hainitz irabaziak dituen Thieri Bamaz pastitza egile izozki egileak, aaldudeko lanzalaia hautatua zuen bere uzzki lantegi begiaren eraikitzeko. Beren nahia zen, lekuko mozkinekin lan egitea. Bainan, bankuek ez dute segitu eta proiektua alde batera tutzi behar izan duela, espikatu dauku Pierre Eierabide, garazi baigoriko erri elkargoko lehen dakari ordeak. Horxia ginuen, bamaz, alduden, joan den ekainian. Naz haukun, bon, bankuek ez dutela segitzen, inaizien proiektuaren dako. Bon, Beaz galina zuen, urte undarrartio... Hostia, pentsaketen que ten eta inen zuela uh, proiektu berri bat banati piago. Eta bon esginu men geostik berrika, deitu dugu eta errandauku bon etzeladinan previsionel bat egin duela ta bon etzeladinan eta lura beste nokbaiti saltzen egin duela. Bon, domaia da zenta bon hotel um, izaren ondoan, belaunen ondoan eta bai ere CLP-aren ondoan giren zuen Pol agroalimenter bat eta bon balean dako importantazen maluroski stadinen. Alere, tierri bamazentzata txikiak ziren lantzelaiko bilurpezak salduko dira, lekuko biofiziale interesatuak dira horietan plantatzeko. Eta Nepaleko egoera orai lau mila hiru eunilez goiti badirela aipatzen da. Beho bat eskualduan hantziren luja ikaratu delarik eta ustez zeurik denak untxadira. Bi araba jendako ondoan azkenean atzo juntatua alizan zituzten eta horiek ere untxadira. Ipare eskualegitik Robert eta mertxe lahanda buru, siberotak mendiko gidak, hamairu laguneko talde batekin, ari ziren trekin baten bururatzen, eta nola, galdegin, nola diren galdegindakogu oian lahanda buru di, mertxe eta pipasen alabari ukan baititu behiak. Maneala untsa, egin erraiteko ezagut subea berrik, penchatzen haldukan bezala. Nesken eguni nukenginean hen behi uh, lujikai zanetageo segidan. Eger ditan, uh, egorizekiean uh, sumait erpu uh, mezu bat, uh, fen bat bat e erraiteko uh, lujikaiuk entzela ben atalde osua untsa zela eta et euh, voilà prenchabijatsi a pu euh, familia et à la gunec euh, jacine sell on chassier la hook nun le ricaraoi bus Ordin, Baina uh, ustez, eh, gane jaiteko, uh, nihauke ez dakiat uh, sobea, sobea, ez ditiak gukenez telefoniin, ez, ez gehozik mezu tipizu maitu kentiak uh, han eta hola hain zinatzen zireta, baina ez ditiak guano sushenka telefonin ukenik. Eta bideak mostuak izanez, oinez ari direla hain zinatzen hiri bururat, bestalde bizkaita batzu bat zuhantzirenak, bax da helduziren bilborat. Eta bestalde, beraz, pompie solider jubiltzailean elkartea mementuan azteko ezta joanen luzaz gogoetatu dutera bakia hartu aitzin, eta Nicola Rojira elkarte hunen arduraduna istantean gurekin izanen da aldiz mugarik gabeko sokohitzailean elkarteko Jean-Philippe Uztale miahistara barda joan zen talde batekin Frantziak sokohientza eta biharaziduen hegazkin berezi batean bost me hiru zain eta bost šokuritzaile dira talde hochtan. Alain Vidaliz, Garraio, Itxasho eta Arentzaren Estado Segetariua Bordelentzen atzo. Alain Russe Akitaniako Presidentarekin eta Alain Juppe Bordeleko Auzapesarekin egonda, jiriko xantier batzu bisitatu ditu eta ipatu ere LGV, abiadura ondiko trenbide proietoa. Bordelet Oloxa eta Bordeleak Ise partearen zat, errandu oraino goize gizela gobernuak harra postu bat emaiteko inkesta publikoaren komisioneak kontrako ikus moldea emandu, eta huai, esentze dela bere arrazoinen emaitea, eta ondotik duela bakarrik gobernuak trenkatuko. Alean Vidaliz eskualerirat ere ditekoa da hasteuntan, ostegunean donian elo izuneko porturat da. Langabezia gehiago orokorki marchuan, franceses estaduan, otxailetik euneko zero kakotx lau gehiago. Akitanean emendatzea euneko bat eterdikoa dakasik. Eta departamenduka hartuz, Pireneo Atlantikoetan dagutieni goratu, euneko zero kakotx jiruekin. Gazteak eta behogoita amahurtez goitikoak dira gehienik hunkiak idatzie eta igatietan euskarak leku sendoa badu Interneten oraino hainitz gelditzen da egiteko ahlotan beita geroa hori dio ah, Erramon Basok soziolinguistatak. Egia astekariak inkesta bat du jakiteko Euskal gazteriak ze prentsaren bidez segitzen zuen aktualitatea. Hortako, Baionako etxepare lizioko ikasleen ganat joanda. da. Erramon Basok soziolingutik sozio taka emaitzak bahnatu ditu. Oi, era merda ere, bai beste garela, nola arran internet galatziarata. Norazbait eskorakizko konferen bataida hori irabazi du, eh? Bon, herapienare hemen iparralde honetan. ez ginek hutzin bear eta interneten galatzia, ikusten eh? e, duzu ze ze arrakasta handia den, Hamarrika zazpi, 7 sare sozietan badabitzasu, e, eta horreren hemenetako eskuarraren lekua aski handia dosu eta oneko zazpi. hala. E Geroari begira, e, bon, guke memerdu etxen pura baina gazterik jar, jarraiki behar gira. Kosten duzu ere, denek esakelakoak bat dituzte, esakelako telefona bat interneter erabiltzen dutela, eta da Hor horbada beste gune bat. Demagun e, irrakian olazman irabazia dugula, internetere irabazia behar genukela. Eta galdeketaren, galdeketaren, uh, galdeketaren uh, agertzen da ere, ipargaldeko gazteek, hegoaldekoak baino ainitzez gehiago Euskarazko irratien entzule direla. Hatik, telebistan eta interneten indar handi bat egin uh, behar litaizke, litaike Euskarazko ekoizpena handitzeko eta Euskal motivazioa ere indartzeko. Euskal Herria Zuzenean Festivalaren programazioa bayonan aurkestu zuten atzo, aurten hogo iurte beteko ditu festivalak shortzaile espirituarekin formula berri bat dute proposatuko maia muruaga. Bai, formula berri bat proposatuko dute eta eskaintza artistikoaren kalitateari garratzi berezia eman ez festivalak programazio proposamen ezberdimat eskeneko du ezberdina den festival bat entzat eta boloki festivaleko antolatza mintzatu gara eta bera okonako zetasunak dizkigu. edizkiko Ideia da betiko ujuntzea uh, uh, talde handien leia ojetatik uh, pixka bat eta deskubriaraztea uh, talde behiak uh, festivalariai Hau da, festibalaria izaiteko berdenboran ahitua den eskaintza kulturala eta artistikoarekin, eta berdenboran uh, aktoria izan dadin proposatuz uh, uh, ba, gogo eta eremu batzu, eta nun ere uh, iritzik kritikiko bat garatzen alduen. Eta hori zen, EHS eta Zaflakoaren ideia eta beraz, deklinatu dugu programazioa urtean, olako ibilbide batzuen inguruan, hau eh, da hartu ditugu eh, azken hogei urteetako lemak, eta horren inguruan pentsatu dugu programazioa. Ba ustailaren irutik bostera beraz, lekornen iragango den festivalerako, jakizue hiru eguneko sarrerak salmentan direla, berrogeitama bost eurotan. Eta futbolean Euskal Derbia gauk bilboko sanmamesen, ligaren kondu hariko dira bilboko atletik eta donostiako geala bainan partida horrek ez du ikusmin haundia sortzen aldiuntan. Bideatu eta Doni ban eloizuneren arteko autobidea hexia izanen da bisentsutan eta big ondoko big beraz uh, gaguntan eta astezkeneiko osteguneratekoan aratzeko sozio ta goizeko zazpiak arte uguñako zubibegia lekuan eman behar beitute. Hala horiek ginituen gure behiak eta segituko dugu nazioartekoekin orain orai laumila hirueun hil eta saspimila bosteun bat kolpatu nepalen luhikararen ondotik. Katmandu, irinagusia, geldia, geldi geldian soko jien beha, beste erripikabat izan da, barda, denetarato goi bat inarruxaldi gertatu dira, larumat goizeko alimaleko lurikararen ondotik, zazpikakotx sortziko izan dela hori trazdezagun, jendea ikarandago, eta beste lurikararik izan denez, eta nahiagudu kanpoan lo egin trotuar edo parketan etxe, barneetan maino. Israelek bi-Palestindar ilondoan giroa gaiztutu da, Jerusalemen. Izrael goz solladuek bi-Palestindar hilituzte, ogoitala horren barne, hostilale gauan, amazazpiohteko gizon bat hilzuten tiroz kontrol postu batean, poliziaren arabera solladu bat iganita sartzen zela, baina familiak dio hori gezuradela, gaztea pesta batetik sartzen ari zela etxerat, eta beste gaztea ogoi urtekoa tirukatu zuten Izraelarek, ura ere solladu bati olartuzitza iola dio poliziaka. Gironasia, Baltimore irian ere, estatu batuetan. Milaka polizia eta soldado mobilizatuak Marilandeko e, estatuan, poliziak motiko beltz gazte bat ilondotik, larialde egoera joa da, bogokak karriketan, polizia eta manifestalarien artean, tredigre, egoita bostorteko gaztea zenduzen apilaren emerezian, manifestalia izan zen larun batean, eta ondotik, izan dira pataskak eta hauek aintzina segitzen dute, egoita zazpi prisuna, ahestatu ditu poliziak, mementoko.